Geltokian galdezka. Geltokian. Aizu, aizu, non dago armia armagotela? Armia armagotela? Bai, oraintza azalduko dizut, begira. Hemendik atera eta kale luze luze bat ikusiko duzu. Hori induran iribidea da. Zuzen-zuzen jarraitu, rotondaraino. Han lehenengo kalean eskuinetara jo. Hori da Lertsundi kalea. Zuzen-zuzen jarraitu eta berrogeigarren zenbakian dago arm armatela. itziarko haen elizaren ondoan. Ondo da, orduan zuzen zuzen indurain iribidetik rotondaraino. Gero lehenengo kalean eskuinetara jo eta berrogeigarren zenbakian dago ez da? Ohi da, Horrelaxe da bai. Ba mila esker. Ez horregatik.telean motxilag gela utzi ondoren? Haiizu, Non dago botika. Eguzkitako krema erosi behar dut eta? Bai, begira, hemendikatera eta eskerretara jo. Lehenengo kalean eskerretara jo behar duzu. Zu jarraitu eta lehenengo kalean eskuinetara jo. Horrela, indurain iribidera helduko zara. Bueno, ba, indurain iribidean eskerretara joan eta gero, lehenengo kalean eskuinetara jo. Hori da, ibaiza bal kalea eta bigarren atarian, Eskuineko espaloian botika ikusiko duzu. Beste botika bat dago herrian, baina itxita dago, oporretan daude eta. Bale, orduan bi aldiz eskerretara, beti lehenengo kalean, gero eskuinetara behin. Gero indurain iribidean eskerretara jo bear dut eta lehenengo kalean eskuinetara, ezta? Bai, oso ondo. Hori da, baina kontuz eh, ez galdu gero. Ez, lasa, ez naiz galduko. Bestela berriro galetuko dut. Bueno, Mili Asker. Ez horregatik